a da ida ja hadehmu lautu qala hazrju lamani or ani chans kitabai baledit mir sam <risa> to chajse potut na bvedekes eda sam to chajse pa po kan chef me jetu pa po chajse po Ato ditë që i kam a gjëru, në ditë të ndeta s'ka mundësi më me gjëru Dhe po qaj se, ato në mëto që dimri që i ka lëjtë të në marë Edhe të bajshtë në të mirë a sonë, ka thonë si fofë dhësë në pëndahë me ta Parë këta, ato e kanë dhajtë dhe i kenë për arsie Se në përmes asaj kanë shku në gjënnetin e allot E të së kratull në uti bil hafo ذلك ما كنت منه تحيد يا أيها الناس إن وعد الله حق فنحن من السماء كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هاشما فاصبح هاشما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 o kulle bidatin dhalale, o kulle dhalaletin finnari o bat. U lezër të ndërshëm, do t'i flasëm, inshallah, disa fjallë, rastrenit t'i cili aniz dhe napret, pa marë par asirë se njëni prej neve në stacionin e parë, apo në ditin, apo në tretin, e ki të rënd e ka emnin vdekja. Për nga meri sallallahu alivë sallem, Me një hadith që na transmiton Ibni Omeri radiallahu ta'ala në huma Thotë për nga Meri sallallahu aliu sallem Manoj klahu në tinë sufët e mi jam dhe mtha Kun fi dëdunja ke enne ke garib Ewa abiru se bil Tha jeton ke dëdunja si t'ishe jabanji Apo si të ishe udhtar Pas i që ulargu për nga Meri sallallahu aliu sallem Dhe jë tha Ibni, Ibni Omeri këtë fjal Ibni Omeri në porositit dhe në tha Ida emsejte falaten të dhiri s-sabah Wa ida asbahte falaten të dhiri l-masa Nëse të zën aqshomi mëseprit mëngjesin E nëse të zën dhe sabahu mëseprit aqshomi Fasta jë mbni omeri tha Wa khudh min sihhatik li maradik Wa min hayatik li mautik Tha për mbni omeri Merështë fi të zoëshën detin tan Par a ditë kurtësmuësh Par a sije se për nga meri sallallahu alihusallam A ditë muslimoni kurtësmuësh thot I thotë Allahu me la që shqyqonë ata Shka ka vepru a i kur ka qenë ishë nosh E nëse ka bon i badet shkru një ato i badete Që i ka bon kur ka qenë ishë nosh ato ditë kër është ismunt Po ashtë tamë për nga meri sallallahu a.s.m. tha Dhe që vizëj jetën tonë paraset vditsh Parasije se pastaj nuk ka më këthim Kanë thonë disa të partë tonë In në lillahi i baden futana Talakut dunja wa khaful fitana Allahu i ka disa robë të cilët janë të meqër, e kanë lënë dënjonën për arsije se janë frikë se posë provohen me ta. Në dharu fiha felëm ma alimu, enë ha lejset lilhaj i watana, kanë qi qënë dënjonën dhe e kanë ta, se s'pas ka mundësi dikush me jetu për gjithë modë, gjaaluha lëtjetën vë të të khadhu, saliha lëmali fiha sufuna. Mirë po atërët që ka e kanë bënë? E kanë bënë dënjonën si lëmë, -um, edhe i kanë morë veprët e tyre si anije kanë lundru mbi ta. Pravla i dashën musliman, prejte e lipa që këtë dënjo, që Allah u ta ka dhuru, tishtë a shfridzojshë këtë dënjo, dhe ta banjshë lundë që me veprët e tu atë mira, të hipshnat anije dhe qko i shtafishtoj gjennetin e Allah së përnë tala. Halib një bitalib thot, e dënja da rusit kin limen sada kaha, dënjaja ashtë, shtëpia e besnikëve ato që janë besnikë me këtë dunja, o daru në gjatin limen fëhime ha, dhe ashtë shtëpia e shpëtimit a i që e kuptonë këtë dunja, o daru ghinën limen e khademin ha, dhe ashtë për shtëpia e pasuris a i që vje shvizonë këtë dunja, e dunja me hëbetu wahju lëmbia, dunjaja ashtë gjepi dhe vendi ku ka zbritë wahji shpalja për nga mërëve të laut, dunjaja ashtë, أو مصلى الأنبياء Dhe është faltoria dhe gjamia e pengamerve Omet qerul e ulija Dhe është tregu e atinve që dojnë me fitu të Allahus Pra Allah i dashë në musliman Ne nuk dojnë prejteje që ta lishë pas dore këtë dunja Mirë po prejteje të kalipë Allahuit Që ta shfridzojsh këtë dunja Dhe ta fitojsh ata të përhershëm Për këtë arsia Allahu dhe të ka kryu Pengameri sër Allahu alihuseldem Më një hadith që në transmiton Imam Bukhariu dhe muslimi Nga enesi radiallahu të al ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه انسان او طير او بهيمه الا كان له بي صدقه نسني مسلما امبيل مدرت اتيني نيبمكت دنيا ابو امبيل ني بيمكت دنيا Dhe preja sa i bime han njerëzit, han dhe zojt edhe han dhe kafshet, Allahu ja shkru në ati në sadaka. Pra ulaj dashur musliman, nuk ka kush që të pagun ti e ma shumë se Allahu it, ti shvidzoj e këtë dunja, për ata që Allahu të ka kryu. Mirë po duesh edhe një send të adish, se kjo dunja nuk ashtë që ngejr njeri u gjithmonë ta, kjo dunjaja ashtë që ti kalon bita edhe shkonë të Allahu it. Kjo dënja nuk është bot e përhershme, po kjo është kalimtare për ata që dojnë me fitu në përmesë kësajnë e ata të përhershme. Allah u ka thonë kërani kërim, kullu nefsin dhe i katul maut, wa inne matu vëfune u gjurakum jo me l'kijame. Gjdo njani ka me shiju ata të cilën e përmenëm dhe më par vdeken, por shpërblimet e tire kanë mimorën në akiret shpërblimet e veprave të tire kanë mimo në akiret, pas taj Allah u tha në Kuran i Kerim, thë menë zuh zihanin nari, wa u dkhilel gjennete, thë katë fast, a i cili shpëtën prej zjarëmit, a i cili shpëtën zjarëmit të gjenemit, edhe a i cili hinë gjenet që kjarë që ka fitu. Nëse dënë ti me qenë prej atinëve që ki fitu, mere këtë porositë Allahus për në tala, për arsije se prej asaj të ti shpesh herhik për asaj ka me të zonë. Ka thonë Allah kërim, në Korani kërim, e inë me të kunu ju dërik kumul maut, ku do të jeni vdekja ka me ju zonë, lokmoni, Lëkmoni që cekën kurani kërim, disa prej djetarve kanë thonë që akonë për nga merë Kriesorë ajo që në nëntereson, ka qenë robja Allah u ti mirë Ja ka thonë disa porosi gjallit e ti të shrejta Që ajo vlejnë për sot për neve, po ashtu vlejnë që tja japë mi këto porosi edhe gjemve tonë Ka thonë ja bunej, emrun la të drime ta jelkak, ista id lehu këble e njefqak Tha o voglushi jem, o biri jem, kjo që është jë thas dijet se kur të vjen, do me thonë vdekja, nuk dijet se kur vjen, prega ditu para se me tarë një dit bëfas edhe nuk ka këthim. Ibni Mesudi radiallahu ta'ala në thotë, Esaidu me nguaj dhe bigajri Ilum të rash a i cili mërë mësim pëj qerve Nuk e prit vetën e ti me hin të but E pas ta i me mormen I me e qur Ilum të rash a i cili Kër të vdese dikush i afer E shef në të but Mërë mësim pëj ati nëse ka pas mundësime Ka njani pëj atinve Apo edhe ka mundësime i ardh atan pa e prit E budardar radi Allah u talen thot I dha dhu kira l'mauta Thëud nefse ke ahadihim, nëse përmenën të vdekurit, nëmërojë vetën njënin preatinve. Nëse donë ti me mësu, nëse donë ti me eduku vetën tonë, këtë botë mua beti të vdekurve, nëmërojë vetën tonë e njënin preatinve. Transmeton e bizekeria të imi thotë, dhe i nëma Suleiman ibn Abdul Melik. Suleiman ibn Abdul Melik i kërë shkojnë haqë, tha kur hinin qabën gjamië, Erë një njëri që me vetë e kishtë një guri, edhe ajë guri ishte i gëdhendur, në ta shkruishin disa fjallë, atëre kisë i prisi muslimanve, e theri di kanë me ja ledzu këto fjallë që i shkushin ta. Erë një njëri dhe ja filoj me je ledzu ato fjallë që u shkrujtën këtë guri shinkta. Tha bënu Adem, laura ejte kurbe ma bëkje min e gjelik, le zahit te fituli emelik, tha o bia edemit, me ditë se sa afër e kjevdekën, kur nuk dhe të kishe shpresu në ta planët të cilët i kje prega ditë ti, me jetu edhe më knaqë edhe më dëfrun këtë dënja, u alë ragib të fizia dhe ti minë amelik, dhe me ditë se sa afër e kje gjelin, me ditë se sa afër e kjevdekës, Do të lakmojshë që dhe projshë vej pra të mira që ti gjenjshë të allahu O lakasirë të minë hirsike vahilik Dhe me ditë se sa afër e kje vdekjen Nuk do të lakmojshë në ketë dënjo atë shumë O inë nëma jelkake në dëmuk Dije se ti e që si e të punu Edhe ti e që si e të pregadit Qa ka me të gjithë këtë zdenë vjekja Vdekja ka me të gjithë që i ka gjithë edhe ato parati Se i kanë rapi shmanë Mirë po Shqa ka me të gjithë Nët ditë akon vonë, wa kad zellet bihi kadëmuk, wa asleme ke ehluke wa hashemuk, fe bane minke lëwalë duan nëseb, të kanë dërzu djemë të tu me dërë të tire, të kanë shlun varë, familjan da prej tire, parie jote që kanë jetu me tije janë largubre dhe pejteje, kanë lonë krejtë vetë, thotë falaën të fitë dunja a idun, s'ki e munësiti më këthi asënë dunja, wala fi hasanati keza idun, e atë s'ki e munësiti, me shtuën vej pra të mira, thaëmën li jaumil kjame, dhe pro për ditën e gjikimit, jaumën lë hasërat i wad në dame, në ditën e dëshprimi dhe pishman lëkëve, pra ata a pitë njëni prejtë parve, i të qëli nuk ka lakë munket dunja, dhe i kanë thonë, ma e Cila është këshila me e mirë është përgjit dhe ka thonë E në dharu ilal e muatë Këshila me e mirë është me i shiqut vdekme Për arsije se edhe i vdekuri cile është pranteje Nuk mërë mësim prea ti Dhe nuk vlenë tije që me të zonë një herë Dhe për gjithbon men Që mu për ega ditë për ahiret Cili këshil tije ka mundësi me cilë dobi Për ata ka thonë Këshila me e mirë është me i kshiren ato që i kam degë, është cekën më një tregim, një arabi, një ndacak i cili me devën e ti hi për nda, ka qenë duke kalu në shketin, duke kalu, duke hec për mi shketin, ka mes mesin e shketin dhe akara devja, ka zbrit ke arabi për i kësaj deve dhe për shef së spolevis, ajo devja e ti kishte cofë, E kia thënë të dë fjallë të i dhe i thoshte, ma le ke latë e kumë, qëka kia që sëpoqosh, ma le ke latë në bajtë, par qëka të i sëpozgjosh, hadhi a da uke kemile, gjithë gjimtiret po të shodhë se i kia të mamile, o gjëwari huke salime, dhe i kia gjimtiret e shëndosha, ma shënuke, qanë shështja jote, ma le dhe i kene ja hmiluk, kush të ka bonti e që të heç, ma le dhe i kene ja bathuk, kush kanë Mëllevi Sarak, kush t'i e ka rëzu, mëllevi Anil Harak e ti menak, kush ansh që t'ka pëngu t'i e, që i mos tërës dhe mos t'a vazhdojsh o thimin tanë. E atërë unë dalë duke me ndu dhe pa, se ka një fuqi e t'ila kur don ai të pengon kur don ai të paaftë zon gëmtirët e toa kur don lvizjet e tua të ndal e aish allah subhana ve taala edhe prej kësaj ngjarje pranoi islamin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton ibn Omari këtë hadith e kanë zer ibn Majdah Hakim shejhul albani për këtë hadith ka thon hadithi është hasan ka thon aiul mu'minina akiys ti musliman ash mai met e kanë prit pejgamberin sallallahu Dhe nga meri sallallahu alai sallam ka thonë, Ektheruhum lil mauti dhikran Wa ashedduhum isti'daden la. Ma i meqër prej musliman dhe ashtë, Ai cili vdekje ne kujton ma shumë, Dhe ai cili prega ditet për vdekje ma shumë, Ulaike humul e kjasë, këto janë ato të cilët janë të meqër, këto janë ato që dinë se ku kanë me shku, dhe për këto pritet me shpërblej, Allahu për të mirat e ti që ja ka dhuru. Për nga meri sallallahu, vëllusallem, ka thonë me një hadith, e këthiru min dhikri hadhimin le dhatë, përmenë në shumë, ata të cilën janë dërprenë gjithë knajtësit e kësa i dënjohën, përmenë në shumë vdekjen, nuk ka thonë një herën vitë Asë që ka thonë një herë një marë, po ka thonë shpeshtonë dhe përmena ta. Pseja, Rasul Allah, në një hadith që tërë që e transmitonë bejë kiu, Ibni Hibani dhe Bezari thotë, e ka vazhdu dhe ka thonë, Thë inë në hulem jëdhë kur hu fi dhajkim minë l'ishi, illa wasalej. Nga se a i cili e kupton jetën, a i cili e kupton vdekën dhe përmena ta. Dhe Allah i ka thonë pasurin këtë dënjo, tha e ka, ka bolnë këtë dënjo, atëra fillon kë mu ul edhe mos bumbon kri e lart dhe mos mumbur me at pasuriçi që e ka dhon ai i cili e kujtën vdekën dhe ku e ket pasuriçi e ka është gjën për dinin e Allahu subhanahu wa taala ndërsa ai i cili ska dhe është fukara ku ta kujtoi vdekën pa pejgamberi sallallahu alaihi dhe janoat edhe merë fri ma mirë, për arsie se kujton dhe thot, edhe Harun e Rashidi cili, e ka pos shtetin e madh aq gjat, deri sa i ka thonë rejve, oj rej, kaloni katë kaloni. Pa e lonë shiju në bachën ti me se kini qarë. Pararësie se shteti ti akon i gatë, Kur ka bom e vdekë, e ka mor vetën e ti, E dhe ka thonë me çka do të në bështjelni. Ja kanë pruni qarë shakë, ka i këthonë vajhali për meje, Vajhali për Harun e Rashit, e, e ka këshirë të përpje dhe ka thonë, Jamen laje zullu mulko, Irhamen katzele mulko, O ti për shteti jatë, Kur nuk dështën dhe nuk bjenë, Më shiroj ata që po shteti ti ka dështu Edhe ki fukaraja ku ta kujton vdekjen Edhin se edhe pasa nikot në tonë Ska në shku me dhe të qefina Po kanë shku me një qefin si të shkon edhe fukaraja Por ata edhin se Allahu subhanu wa tala Edhe ndaj ti nuk ka bonzullum Transmetohet prej dekaki qili ka thonë Men e këthera min dhikri l'mauti Ukri me bithelethet jeshja A i cili e përmen dhe kujton vdekjen Shpërblejët me tre shpërblim A i cili e kujton shpesh vdekin dhe e ka në hatër Shpërblejët me tre shpërblim E pari prej këtin dhe a Të agjilut taube Banë pendim shpejt Në ngutët në taube dhe nuk e le për nesër Pararësie se shumica Të cilët e kanë lonë taube në pendimin Të allahu për nesër Ato ka shku të vorët duke thonë nesër A i thotë dëka A i cili E kujton vdekën i ton vdeke, ka këtë është problemin dë njo E para prejatinve a se shpejton pëndim I këthetë Allahut ma shpejt Parasije se e dinë se ka me vdekë I diti shpejtë problem Thot kanahatul kalb Ash i knaqën me ata që Allahut ja ka dhuru Ash i knaqën me ata që Allahut ja ka dhuru Edhe Allahut ne faleminderon Edhe tre të thot Ua në shatul i bade Dhe ka vullnet një badet Qoët mu falë me vullnet Qoët me boj badet me vullnet Për arsie se a i asht duke e pritën vdekën dhe e ka në kujtes Ndërsa thot a i cili e haron vdekën dënohet me të redënime Dë kaki thot të redënohet në ketë dënjohet me të redënime I pari prej dënimeve thot të suifu të taube Elen për nejë sërpendimin, vdes dhe shkon dhe nuk i kthejet Allah E dita, ter kur rrido bil kefe Nuk ashtë i knaqëm, nuk naqët me ata që Allah uja ka caktu Sa ashtë i knaqëm ki me pak Pararësie pse, se ki do shumë Kujton se ki gjithmon ka me jetu në ketë dënjoh A i cili e din, se vdekën e ka ma ofërz dhe shdo sendi Pararësie se ki ashtë me një stacion duke prit Treni i vdekje sa njës Dikush qëllon në stacionin e parë, Dikush në diti dhe dikush në treti, Pa hip në ta se ka qare, Par ata thotë elhamdurila, Ata që ma ka dhonë Allah, Subhanu tala shiknachon, E aji cili arron vdeken, Sa shiknachon me ata që Allah ja ka caktu, Ka thonë dhe ash partac një badete, Kur i thu e këtine më falë, Thotë kur dalë në penzi, Sa dalë në penzi dhe tako është Arpe i punës ka dalë në penzi, Shka është halia tala, ka thone kam edhe një gjallëm kamet pa martu, si ta martoj edhe që ata, së nëmqet më pijami, ka e martoj edhe ata, thot jam të endertu një shtëpise, si i martova, ministria e punëve të mrenshme, departoj me satinve dhe, u banë në copa t'i qesë, si cilin në dairen, apo në stalin e vetë, që abaj edhe gjalli që ata, e të në mojë, Ti së në mqetë më pijamis, kërta shifë një ditë hoqën e therin me therë të më gjithë. Shka u bombeve ti, par arsiesa i për ditë të thonë nesën mas nesër. Këja dënimi atinve të cilët e arrojnë Allahut, e arrojnë vdekjen, për këtë arsie vlaj dëshur musliman, këtë këtë janë dobi të kujtimit vdekjes, atër e ti kujto e vdekjen dhe mos e arro se ajot vjenë. Janë tre trishtime të cilët i përjeton muslimoni, nën pikat shkur të kështu transit, do t'i përmenmi, cilët janë frigët të cilët, më të mërshme të cilët, i kalon në përto muslimoni, e para prejatinve është dalje e shpirtit. Ka thonë Allah në Korani Kerim, Vajajet se këratul mouti bil haqë, dhalike ma kun të minhu të hiqë. Kan me arë momenti kur ti Kje mështrinë shtratin tan Me la që e vdekes ka me arë Edhe me tanë zirë shpirtin tan Këte janë momentet më të shijat të cilët I ka lënë robja Allahu subhanu wa tala ta Këtë momenti i parë të cilën a momenti kur dale shpirti, pe nga meri Allahu të përkane o tala, në momentin kur i dilë të shpirti, na transmiton fatimja thot, e mi shmi kofën me uj, ja qi shmi në kokën e ati, asni pik uj nuk bikën top, prej zarmijes temperaturës të modhe që e kishte, edhe a isha tha, Wallahi, pasi që e kam popen nga merin e allaut, atë shmundet më dhoja ka pas, në momentin e vdekes nuk garantoj i përkërkan se do da ketë let, para ta ulemot kanë thonë, ma vështira janë tre raste, e pari pre atinve kur dale shpirti dhe ti dorëzot allaut sëpëhanë vëtala, Dhe nga meri sallallahu aleyhi sallam, shpesh her e banj ke doan dhe thashte, Allahum me hewin aleje se këratil mod, o zot i mad, na i ban let momentin kur dal e shpirti, Isai aleyhi sallam, transmitot pre Isai të aleyhi sallam, ka ka lu pran shokve të ti havarinve dhe i ka thon, o ju havari, ban i pa allahu doa, Thi Allahu, ti letoja daljen e dalje shpirtit i sajt alayhis salam. Se wallahi jam frik prej vdekjes, mirpota, më shumë jam duke u frik prej momentit kur dalë shpirti, sesa vdekjes kur ja dozej Allahu subhanahu wa taala shpirtin. Transmetohet në një, një transmetim se kanë qenë një grup prej ibn Israilve, të cilët kanë kalu pranë një vorrëzave, edhe i kanë thonë njëri prej atinve, lutni Allahu subhanahu wa taala Bani doa Allah, që t'ja njëllë dhe njonin të vdekur që jasht, edhe që të regon për vdeken ato i banën doa Allah të përnatala. O Zot i madhë, në njëllë njonin për atinve dhe t'apismi për vdeken apo për dalin e shpirtit. Atere ungrit një njeri dhe tha, o ju njerës, Ya qaw, ma erat të minni Qka do një u prejmeje Lekat dhuk të lmaute Mindhu këmësine se ne Para 50 vedve kam shiju vdekjen Ma se kenet me lara Të lmautimin kalbi Që 50 vjetë kam vdek Allah i ndi dhimjet e dalje Se shpirtit Po ashtu Alija radiallahu tala ta Në fat Këtiri i ndziste popullin Në luft në rrugën e allahu të ta më tala I ndziste gjematin e ti dhe i thashtë ilë më të qëtëlu fëtë mutu ka thonë heja luftonin rrugën allahë, se yunëse nuk lufton i kini me vdekë, walledhi nefsi i biedi, aliyu radiallahu anë, u betonten allahën dhe façte, pashat që shpirtin tem eka ndorën e ti le alfu darbetin bissejf ahuanu alejje min motin ala firash, niqin ni mishpata me tim shu, aliyu radiallahu anë, thot ni mishpata me tim shu në trupin tanë, ashum As malek se sa me vdek në shtratin e shtëpis, kur dalë e momenti i shpirtit. Au Zaiju transmitot prej Au Zaiju të cili ka thonë, belegëna enel mejite, je gjidu alemë lëmouti me alem ju bërathmin këpëri. Au Zaiju thotë, në kanal lajmet, se a i cili vdes, i nin dhe i përjeton, i nin dhimjet e dalje së shpirtin, dheri atë ditë kur rinjallët për Allahu sëpëhanu të ta talë. Shedad i bni Aus, i cili thotë, الموت افضل هول في الدنيا والاخره على المؤمن داليا شبيرت وديكيا اش ميران پر مسلماني دنيا و اخرت وهو اشد من نشر بالمناشير اش ميران کو دال وديكيا سسا متثر مشار و ميران کا تھون وقرد بالمقاريد داش ميران سسا متقطو م گرشون وغيل بالفلقدور ذمران سسا متبلو سسا مت متكيت نوين ائثيلي كابلو ط والله داشر مسلمان كيا داليا مومنتيت ا شپيرتيت كيت پيغامرتا اللهو كان ليب تي اللهو تابان لپ ولو ان الميت رجا فاخبر اهل الدنيا بالموت من تفعوا بعيش ولا لوذوا بنوم tha edhe mu këthi njani të li ka vdek, mu ju këthi familje dhe me i tregu, se qëfar dhim të janë ku dalë e shpirtin, ka thonë nuk do të ishin kënaqën me asni ushtjim, edhe kur sinja atinve nuk ishte mbil me ranë gjumë dhe me fletë. Parasije se këten momentet të cilët, vetëm Allah u kujni ja donë ja banë letë, vetëm Allah u sbahan o talë ja banë letë, njani prej se levve tonë, Ka qenë si cili herë, Se herë që i ka prezentu në momentin duke vdek, Dikush i ka thonë si penin vetën, E kur edhe momentja i me vdek, Erdhën dhe po e pisin dhe po i thonë, Si penin o ti filan vetën tone, Tash jenë qëtë moment i që i pjëtë që qërë, Tha Wallahi, Për më do këtë qëll i kalan bitok, edhe për më do këtë shpirti për del për birën e gjelpanës. Musajnë a.s. kur ka vdekën e ka fitë Allah s.p.h. që transmitot më një transmitim dhe i ka thonë, Ja Musa, kejthe o gjithë tel motë, Ja Musa. Si e njëtë, si e gjëtë e vdekën Kala wa gjëtë tu nëfsi ke l'asfuri në hine juqla alë l'meqla La jë mutu fe jë stërijh Wa la jëngju fe jë tir Tha e gjëtë a vetën Si me mërë zogun gjallë Me qitë në fortere Asë mos me lonë me flitëru dhe me shpëtu E asë mos me vdekë Tha kështu e gjëtë a Ja rabë vdekën momentin e vdekës Në një qëtë në trasmetim thot Ja Musa Se si e jetë fdekën, tha e jetë ta cukër, me me aprun ka sapit delën gjallë me rëptha, ja, pa thar këtu e jetë ta. Allahu ju parëj Musa e Zeitha. Ja Musa, kështu pra, na ti e kollajta kena bë daljen e shpirtit. Allahu subhanahu wa taala, inshallah muslimanve ja ban kollaj momentin e dorzimit të shpirtit. Transmeton Omeri radiallahu an, nidhet freiditve dhe i tha Ka'b al-Ahbar, ja Ka'b حدثنا عن الموت امير رضي الله عنه شكو كعب, من... كعب الاحبار ذيث ف... نترغار مومنتين افديك اكنيتي ديشكا قالوا نام يا امير المؤمنين فذ تريغاي او بريسي بسيمتاروا ان الموت كغصن كثير الشوك ادخل في جوف رجل فانخذت كل شوك شوكه بعرق ثم جذبه رجل شديد الجذب فاخذ ما اخذ Ua ebëka ma ebëka Tha une kam dëgju Se vdekja asukon Me mo një deg me thera Me shtin trupin e njerjot Ato therët me moje Ti cila prej therëve e kap kanë i damor, edhe me arë një njëri të goja, me atërheq me fuqi ata, edhe ato dalin ajo thera bashk me damor, thak shtu kam njën se ashtë momenti kur dal e shpirti. Allahu subhanu o tala, inshallah besimtarve, ja ban kolaj, amo mosu ban merak për arsijes e edhe nëse të bëhat shtir, ashë për ti pastru gabimet dhe për ta arrit atë gratë që Allah u ka premtu, ka transmitot nga Zedibni Eslemi, i tili e ka transmitu prej babës vetë që i ka thonë, nëse muslimoni andron që ta arrit një gratë nëllë gjennët, edhe me vejë prasën e ka arrit, Allah u ja vështërëson në momentin e daljes shpirtit, që me këto munde ta arrit në gradën të cilën e ka andru, ndësa ndohë që një jo muslimonë, E ka punuani pun para Allahs Edhe nuk ka shpërblenqe në dunjë, Allahu ja bën kollaj, qafirit me vdekën, për çka ka thon Zeid ibn Eslam, që e transmeton prej babasati, ka thon se ai ta merr këtë shpërblim këtë dunjë, edhe të shkoje drejtën xehannam, mos jëjë dhe mos lipe hak nxhirat. Kështe pamja e parë të cilën janë frikë dhe pejgamberi i Allahut pranata, momentin të cilën kanë lut dhe pejgamberi i Allahut çit ja bën kollaj. Momenti i ditë të cilë njeri u muslimoni edhe jo muslimoni do të kalohen A përta është pamja e melaches së vdekes Fotografia dhe fizionomia e melaches së vdekes nuk është kollaj me pa Në transmitohet me një transmitim se Ibrahimi a.s. U taku me melachen e vdekes dhe i tha O melache e vdekes A kje mundësi mu mu bën Mu më shëndru në të fotografi Kër në momentin shkon me jamorën shpirtin Jo muslimaneve dhe Mu na fikve dhe ato që e ka naru Allah Tha ja Ibrahim Tha sin e baj Sin i jota është i dopt me paketan Tha e baj, e baj Ban mu po kam qëtë Qovë qish bash Në të momentin kër të shkojsh me jamor shpirtin të kshive Tha ja Ibrahim të shpinët Ibrahimi a.s. E këthej shpinër, fa këthej u kiton dhe shi qëmë, kore pa Ibrahimi a.s. Fa ishte u boni njëri i zi flok të gjak për toke, mund të në rihë, ertë këtë fliqë dhe të keqë, e sve du thia me tesha të, të zeza prej hundës dhe gojës qitë të zjarëm dhe tim, fa kore pa është kështu mëran të fikë dhe se një përbalohë. Këllës gjuhë Ibrahimi a.s. Me la që e vdekjes u shëndrua patë në të formën e njeri u cukur këtë që ishte konë për parë. Tha jam ja Ibrahimi, atë thashë se së në barë, Ibrahimi a.s. i tha me la që së vdekjes që na, prej kësaj duhet me mërë mësimë, ka thonë ja me leke l'maut, lem jelqë l'fajiru, indë l'mauti illa surat e vajhik, leke në hazboë, Tha oj me laqe e vdekes Me pa një keqivit Fotografin të tëne Në momentin kër vdese Bolle ka Si duhet më shumë Pararësie se këtë fizionomi Nuk ka mundë si qda kush me barë Pra laj dashë në musliman Ti e qa jo është të prit Nëse ti e kja ru Allah unë tanë Gjithashtu në transmeton e borejra thot Dawud jale i selam Ka qenë njeri gjelos I cili sa herë kur ka dalë pish pjes vetë e ka mshelen, e ka mshelen shtëpin me drinë, e një ditë prej ditëve, thotë gruja Dawudit a.s. ishtë në shtëpi, Dawudit a.s. pa të dalë, kure pash për dritare, në borin tonë kishtë hini njëri, thashtë subhanallah, wallaj si dvenë e Dawudit, kam i dalë këtë një ketë që ka hinë, kure ja po vjenë Dawudit a.s. hini Dawudit dhe kure përket njëri, thashtë kush jeti, kush jeti, Dhe kusht ka bon që t'isht mrejna Jo për gjith me laqa dhe i tha Parasije se ishte më fotografi njerëzve dhe tha E në ledhila e ha bulmullu Apo do me më njof Tha une jam që si tut në mbretave Daudi a.s. ishte mbret Pris Tha une jam aj që si tut në mbretave Dhe une jam që s'ka perde dhe drin që më pengon mos me himrejn Tha une jam Thamosi e me laqe e vdekjeve Tha po Atere undal Daudi a.s. Pararsi e se e dinte Se vich me laqe të kanë mundësimi Të i kalu ato drin që aj E pa të drinos shtëpin e ti Transmetohet me një transmitim Se i saj a.s. Duke kalu për rrugë E ka pa një kok E ka pa një kok E dhe ja kam shu me kam dhe i ka thon Fol oj kok ne mën të lau Po ka thon do të flas Ka thon ja ruha Allah Ena me liku zemenin keda vë keda, une jam një mbret, i një kohës kur ka, ka qenë, dhe kam jetu që kaqë, u bejnë e na gjelison, tha kam qenë mbret i madhë, kam pas ushtrit madhe, kam pas dhe pasurit madhe, duke qenë paratinve, në palatin tim, ka thonë kar me laqe vdekjes, dhe i ka, ta, i ka lu gjithë puntat, ka arte une, dhe më ka thonë, une jam ajqës i frikë në, Më bretëve, më ka morë shpirtin dhe japra Ti më gjetën rrugë Ki ishte hisja jemen këtë dunjoh Mirë po kjo është do me thonë përmja E atinve që se ka njoftë Allahun sëpër në talë E nëse ti e njefë Allahun tanë Allahu ta banë në kolaj Na transmiton i kraman i bëni Abbas I kramja na transmiton prej e bëni Abbasit Thotë se Ibrahimi a.s. E ka poshtë një shtëpi kun ta Ka banë i badetë Një ditë prej ditëve, tha e ka mbil derën e kësa i shtëpisë dhe ka dalë jashtë. Tha kura këthit e shtëpia e ka pa po një njëri mrenë në shtëpi. Dhe i ka thonë tijek, kushta që i liderën me hi mrena, tha zëtrija i kësa i shtëpia. Tha po unë jam. Tha zëtrija, tja pa lavë e punë galdhona. Tha unë jam zëtrija i kësa i shtëpia. Tha otë, otë ti, O filan Pararësies e Ibrahimi a.s. Nuk e dinte se ash me laqa i vdeket Tha o ti filan Ka thonë më ka qelë derën A i cili e posedon këtë shpi Dhe ka hisen këtë shpi Ma shumë se unë edhe ti Tha mosieti me laqa i vdeket Ka thonë une jam Me laqa i vdeket Këtha të lutem A ke mundësi mu më shëndru Në fotografin e atinve të mirëve Kër ja merë shpirtin Tha po Këtë e shpinën, thë e këtë e shpinën, pasi që uformunë, thë këtë u kitonë. Kër u këtë i kitonë, thë Ibrahimi a.s. E poshë se ishte bon një ri i bukër, me teshat bukër adhe me ertë këndshme. Dhe i thashë, Wallahi, të mirë me pove të që këtë fotografi nëse s'kanë hisë me hingën nëtë i mjaftonë. Pararësie se tëri dhe fotografi dhe pëtirë më të bukër se këtë s'kanë pove. Kështu ka qenën ato të cilët jam pregadit Që dalin par Allahus për nëtërra Transmetohet me një transmitim që i kanë tha Njeri në kërët vdese dhe morët me la Dhe një zandhe i thot Ej në lisa nuk elfesih më esketek Ku a zani jot Ku a gjua jotë Ku a arotoria jotë Ku shtë ka bachit bon hesht Ej në sautu kësht shëgjima e khlasak Ku e kiti zani në bukur Kusht ka bon që mësë kishë mënësi me fotë. Ej në rihë u ke lë atërë, ma në tenëk. Kua e roma e kënshme që për para, i li me një qënëmi parfime, e sotë sa e rake që. Ej në harakatu ke ma eskenëk, ku janë levizjet e tua pësetis po leviz. Ej në emwallu ke lë këthira ma efkarat, ku ap pasanija jote, ku janë dollartë, ku janë dhe erot e tua, sa fu ka rasat për të sovmi, që i pokar një vojtë di kushti e me rëtlu. Par atën ka ardhë në komentin e fjallës Allah, u tëpër në tala, u anëfiku mimma rëzaknakum, min qabli e jetia, ahad e kumul mëtë, fa jakulu rabbi la u la akhar tëni, ila e gjerin karir, i dhe jep në shtrin e dorën, par aset dvene një ditë që i thotë, këthemli edhe disa ditë, Qilët janë ajo e gjelë karib Qilë është ajo faza cilë e lip me jetu Ka thonë Këtë dvenë momenti me dalë shpirti I thotë me laqës Lënë edhe një ditë punajtë mira për mu Me laqës i përgjitë dhe i thotë Ti i ki hargju në këtë dënja, thot lem edhe një orë, edhe një qasë që të bajë balenit mirë, ka thon edhe këta qasë të i ki hargju, thot lem të fol i diçka të bajë një fjal të mirë, ka thon edhe bol të i ki fol fjal që si janë dasht me fol, ti s'ki ki mendu që një ditë do të dale me laqa për para dhe nuk qep ti e afat aspat pata pa pa që ai ishte pamja e ditë e melaçës që e cilën e merr shpirti Allahu ja ban kollaj ato tip mundohen me ban kollaj edhe trishtimi i tretë është te ato të shfrenuar Të ato që se njofin Allahum sëpëhanë vëtala Në momentin kur dal e shpirti Dhe në melatja dhe e përgëson Dhe i thot o armikç er i Allahut Dil në dedënimi Allahut sëpëhanë vëtala I drejtojt me këto fjal Dhe në melatja dhe e përgëson Ose e përgëson me mirë Ose e përgëson me keç Transmeton një hadith asha radiallahu të alën ha Thot ka thon pe nga meri sëllallahu alirësallem Men e habbe likae Allah E habbe Allahu likae Ayiteli don mutaku me Allah. Allahu don mutaku me ta. O men kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa. Ayiteli skaqef mutaku me Allah. Allahu, allahu skaqef mutaku me ta. Aisha radi Allahu taala anha eket skoftai ket haditheysa, ya Nabiy Allah, ekerahiyatul maut. A e ka për qëllim vdeket? Se cili prej neve s'ka qëfë me vdek? A tëre për nga meri sërë Allah e se më tha Lejse këdhalik nuk është kështu Walakin në lë mu'min I dha bush i rabi rahmetin laki Wa ridhwani wa gjenneti Tha muslimoni Para se me vdek Nëse përgëzot me mëshirën e Allah Allah u që shi jashik nachën me ti Dhe përgëzot me gjennetin e Allah Ka thon e habbeli ka Allah wa habbe Allahu likae, ka thonë këtë moment ki donë me vdej, donë mu të aku me Allahun dhe Allahu donë mu të aku me ata. Pra kush për qenë ti me dash mu të aku me Allahu, duash me punu mirë, pararsi e se vej pra të tua ta bojnë, që me la që atë vejnë edhe të përgëzoj me vej pra të mira. Ka thonë e kunder të jo muslimoni. E kundër ta të qafiri Kër të venë me laqa dhe e përgëzon Me idhnimin e Allah Me gjahennem Nuk donë këtë moment me vdek Edhe nuk donë mutaku me Allahun Edhe Allah subhanu wa tala Nuk donë mutaku me ta Kërse këto Dëki momentin të cilën vjenë Vjenë për marë parasi është se ti pregadita si pregadit. Mirë për nëse ti e prejatinve muslimanve të mirë, edhe pregadit është për një ditë që i tako është me Allah, edhe punë të tua që i banë lipshë problem pe Allah, Allah u ta banë kolaj. Në transmiton me një rivajet, Wahd ibn Munebbe, i cili thotë ka qenë një prisë pej prisëave zulumqa, i cili një ditë prej ditëve ka deshë me dalë një utimë, Edhe ka li pankaç ti veshë për notim. Ja kanë prun i kat, e i ka vesh aqshin pa çire si ka pëlqej, i ka he. Ka von bërën i nikat çetat. Ja kanë prun edhe një, edhe ai si ka pëlqej, ka thon derisa i ka pëlqej nikat e ka thon çiki mirë. Ka thon be manikalin tipi këto. Ja kanë prun i kali, ka thon kisban, bërën i çetat. Ka thon ja kanë prun disa kuaj, edhe në fundi te ka pëlqej edhe ka hi. Kër ka hipën në kalin e ti, ka arshejtoni dhe i ka frin hunën e ati edhe ka fillu me qitë qalamë i ka bon kryelar. Tha kejtë kokën të për pjetë e majke, dulën kuajtë mes ati edhe aj pohetë, kejtë kushibë ke selamë se mirë ke selamë. E në gjithë të rrugës dulë një plakë modest dhe i tha selamu alejkom, spekëthen selamë. Ja kanë gjithë, tha janë gjithë i për freni për jashku në kalinë. Dhe kipo thot, kiko i deso plak, a dis e kali në kujnë e jetë e prej, a dis e dzes ruja, tha e kam një punë me ti, tha prit tha, prit tha une kët zbrit, tipikali kër të mte e kët me zbrit, e pas thaj në tregan, tha une e kam me a gjelë, une e kam me a gjelë, mara plak tha, ti te i kalove kejt kufik, Tha ti ki me të mu e me mëzbri pikalit, Tha po e kam mara një gajle me tijë, Tha po thue, Tha e kam mshet, Tha e kam mshet. Atere, Mbretja afroj i veshin dhe kia tha, Une jam me laqa i vdekjes, Filoj mu ju zverë qëftira mbretjit, Edhe filoj me blebzu dhe po thotë, Lem të kthejmën të familja Lem edhe të ishofmit edhe të mirën njëher Lem edhe të asho grujën të eme dhe njëher Të përshëndetën me të Ka dhën s'ka tash Edhe jamur shpirtin tha Prej ka litera Sy kurse me qenë një dras Pas ta i tha vazhdoj me laqe e vdekes Me laqe e vdekes e vazhdoj rrugën E takoj një musliman fukara Dhe i tha selamu alejkum Tha alaikum selam vë rahmetullahi bëreket Tha o plak, kam një punë me tijë Tha bujrën, tha kam shetë Tha bujrën thuj Tha une jam me laqa e vdekes Tha ahlen vësahlen mirësën kjarë Pikur jam duket prit Në u kivanuan Pikur une jam duket andru Ti mu taku me mua A tere i tha Me laqa tha E une tash erda Tha po ti Melaqa pa i thot, kri pun të tu asha i ki, e kur t'i sas pun t'gallë zamë. Tha s'ka mga e le qetër, ma t'ma dhe se ta kona me Allahun. Tha s'ka pun qetër ma t'ma dhe se ti me ma mor shpirtin dhe me shkute Allahun. Tha, qish po kje qef t'a mar shpirtin? Tha oj Melaqe, a munë është edhe kshnu? Tha ja mor në për ti e po, e thalem t'mar avdes, mor avdes, sa dhe kur që jam namaz nëseshde, mërë ma shpirtin nëseshde, se kam une qefë në gjallë në para vla unëseshde, me laqave projë qishë dashti ki njeri, pra vla i dashër musliman, nëse donë ti me të amor shpirtin gjishki e qefë ti, duash mu prega ditë për një ditë, duash me pasë në kujdesë ata qitë dvjenë, edhe ajo që si fri gëtë në bretëve, edhe hinë pa e pitë kërkanë, edhe asë pa renë zile, asë pa trokit në derë, edhe në shtratin tanë edhe nuk të pitë, nëse ti e prega ditë për ata, edhe ki e ti në kujtesa ta, ajo të vjenë edhe ta merë shpirtin që shkije që eftirë. Transmeton Hasan Elbasri u thotë, mamin jemin, skalon një ditë, pakalu me loqe e vdekes ka tri herë në shpi, si cëllë në shpi pakalu tri herë, si ta shofe di kanë, që e ka hangër riskën, edhe si ta shove dikant, që e ka sos e gjelin, jamër er shpirtin. Tha nëse ndodh njani pre atinve që e ka hangër riskën, dhe e ka sos e gjelin, jamër er shpirtin, thaj fillojnë gratë me qaj, fillojnë dikush edhe me vajtu, thaj del me laqe i vdekës të dera dhe troketë dhe thotë. Ndë gjoni, thadë Wallahi, une riskin s'ja kam granë, a i vete kam granë, edhe une... E gjelin, jetën e ti sija kam hargju, pa i vetë e ka hargju, edhe une sija kam afru e gjelin, pa Allah u qa që ja ka të këtu. Mos u bani mëra, se për ditë vitë e ju, deri mos talon asë nja, thot Hasan el Basriu, fe wallahi, lau ja raune me kame, wa ja smaune keleme, me pa që ketë me la që kur vjenë, Dhe me ndëgju fjallët e me lachës që i thot Thot, le dhehe luan me luan me jitihim O le beka u ala enfusihim Do të kishin arru të vdekurin Po do të kishin qajt për vetën e tir Hasan al Basri ju thot Me i pas në dëgju fjallët e këti kësaj me lachës Që i thot se për dit ka lojt e ju më së bëni mëra Mosu mërzitni, katëri herë kërkulloj ka ju Dhe shof e shofë se cëllje ka hon nga riskin Edhe ju ka sosë e gjelje e marrë dhe e qajtaj qetri Deri mos talon as nja Ka thonë me pas pa që këtë melache Dhe me ja pas në dëgju fjaltë kësa i melache Do ta kishin harru të vde kërin kishin qajtë për vetën e tire Se si kanë me dalë para Allahut përnatale Transmeton ameshi cili thotë Një ditë prej ditëve Hini me lacha i vdekës të me gjlisi Sulejmanit, ale i sëlam. Kur hini me lacha i vdekës me gjlisi në Sulejmanit, ale i sëlam, tha e shiqon të shumë njonim pre atin veqisht e prezent. E mas i shkoj me lacha i vdekës, ki njeri tha Sulejmanit, ale i sëlam. Kushej që i më këshirë këshumë këtë, tha kja me lacha i vdekës, me lacha i vdekës me gjlisi në tolë, Tha shumë keqë më ka këshirë për më doket se ka me morë. Ja, Suleiman, e kam një kërkes prej te. Tha urna, thathuji erës të më barte dhe të më qoje më largë a gjenë fund t'indis. E Suleimani, a.s. i tha erës dhe e barte në që në ndi. Të në esërmin erë me laqë e i vdekës. Suleimani, a.s. i tha, thë pëse ti e sheshoj shë ka që keqë ata që i kenë prezentë, Me laqe ju për gjithë thase u që dita U pata unu pas disa minutave Me jamor shpirtin një ndia dje posht A i shtën me gjlisin të anë E pas ta i shkandovi Tha për shkova e gjithë a dje Ejnë e ma të kunu ju dhërik kumul mau Ku do të qeni vdekja ju arri Ku do të qeni vdekja e arri Pa ata në dëgjoj disa fjale Inshallah me këto fjale E përfundoj dhe na i bani halal për zjatë me Ka qenë Abdul Melik ibn Marwani, i cilin shtratin e vdekja sa shtrim e vdek, e kanë dëgjumë, s'ka i të palatit ati, ishte një lëmë, një grua e cila, këndon të dhe ilan të teshat, Abdul Melik ibn Marwani tha, a më kanë të shmikon si kja, edhe të kishmi në granën, ushtim prej gjerësës dhe mundin ton halal, dhe a më kanë më s'kishmi qenë për gjithës, që do të përgjidhë në parallaut, Prisat muslimanë më konë mështë qen. kishmi qenë A më konë të kishmi qenë si kjo gru e shkret E cila te Allahu subhanu tala do të pitët më pak Kse Abdul Melikim në mërwan Kuri ndëgjoj këto fjal e buhaziv Ishte njani prej djetarve të mdhejt se lefove Qiu pat taku me shok të penga meri së vasem Kuri ndëgjoj se prisi muslimanve e ka ndru në momentin e vdekjes t'jit shtekon si ngrue e shkrete t'ila s'ka pas kërkan, e t'ila ka qenë punëtore t'e gjithë kush ka thonë. Elhamdurillahi lëdhi, gjalehum idha hadarahum ulmaut, jetë mënna unë ma në hnufi. Elhamdurillahi që Allahu prisat i ban, këtë bojnë me vdek, kanë qefë dhe lakmojnë, a mu kanë t'i shmikanë në sukurna. Elhamdurillahi qëtë bojnë na me vdek, nuk në banë Allahu që t'lakmojnë, çitish me kon kur ato ato kur bojn me vdek thojnë mo kontish me kon xhamati thjesht pararsia se përgjesia më e modë anë çi e na çesh kur të baj me vdek si thojm azat mo kont na kishe ban mbreta pararsia se përgjesia më e modë muhammed ibn munkidh kur i ard vdekja momenti i vdekjes ja nisi me çaj ta kale Wallahi ma e pëkili dhe mbin a'lemu, enni e tejtu hu, edhe e pëtëm pëse po qajtë, ta Wallahi si jam të qajtë për një gjuna, për një gjuna që e di që e kam bon, për asie se së di që i kam bon gjuna, po jam të qajtë ndështëta e kam bon dhe një pun, e kam mëndu se sa gjuna, kurse ajo faktikishtë Allah u ka qenë gjuna. Po ashtu transmitohet nga Amrim një Abdul Kajsi, si cili thotë, Kërka alë momenti me vdekja ka njësë me qaj I ka thonë pëse po qaj E pse po ka në pitën pëse po qaj Ka thonë Wallaki ma ebki gjëzë anë minë l'maut Walla hirsën alët dunja Së si jam të qaj se po tutë në për i vdekjes Edhe së si jam të qaj se Po kanë qefë me jetu Po pëse po qaj Wallakin ebki ala maje futuni Minë dhëmë il hawajiri Walla ki amin lejli fishita Po po qaj se Ato ditë që i kam agjeru, në ditët e nëzeta s'kam mundësimo me agjeru Edhe po qajse, ato nëtët e dimri që i ka lëjshë në namaz Edhe bëjshë në të mira shumë, ka thonë si po vdes më pëndahe me ta Për këta, ato e kanë dashë dhejken për arsie Se në përmes asaj kanë shkun gjenetin e allaut Transmeton ibn i Abdur Rab, i cili ka thonë me këhulit E tu hip bul gjenë, e don gjenetit E gjapiten Abdul Rabb Mekhulin dhe i ka thon: A e don xhennet? Ka thon: "Umen la yuhibu al-janna", a ka dikush që s'e don xhennet? Ka le fa ahib al-mawt, fa innaka lan tara al-janna hatta tamut. Nëse e don xhenetin, duhet do të vdesësh, para arsija se skiem pa xhenetin pa vdekë. Transmeton Hiban ibn Aswah ka thon: "Al-mawt khairun yusilu al-habiba ila al-habib", s'ka më mirë se vdekja. Për arsije se dashmin e qënë të i dashuri Aj që e ka dash të Allahun e qënë të Allahu subhanahu wa tala ta Po ashtu Amer ibn Abdulazizi prisi muslimanve E ka taku një njeri dhe ka thonë këshillom Ka thonë në si e khalifja i parë që i kje me vdik Ka thonë shtoja dhe pak më këshila edhe me diçka qeter, ka thonë kejt ato babalart e tu, që i ka nërë deri tash, ka në vdek, për më do këtë se ti jet ka arë rejni tash. E janinë si atërë, Omer ibn Abdullazizi me qaj, thash e vërtet, se ka ardhë në momenti mu da, prej kësa i dunjohet. Po ashtë në transmetohen nga lukmani, që i ka thonë gjallit të vetë, ja, bunej, bië dunjake bië akhiratik, të rbahuma, o gjalli jemë, Shite dunion për ahiret do t'i vitoj shtu dijat E mose shite ahiretin për dunion se kije me një hum t'u dijat Shite dunion, jepe dunion për ta vitoj shtu dijat I kifetu t'u dijat Mose shite ahiretin, mose le pas dore për dunion se do t'i hum t'u dijat Transmeton Ibn Abbas i thot Dunionja është për tre njërës Dunionja në Allah e ka dhënë tri pjesë Një pjesëja ka dhënë muslimonit edhe një pjesë munafikut, edhe një pjesë qafirit, thajbë një abasi, e thëllë mu'minu jetë e zëuat, muslimoni përkë me këtë du një që ja ka dhona lau, pregaditet për nakhirat, munafiku me këtë du një që ja ka dhona lau, jetë e zëjjen stoliset, e qafiri me këtë du një që ja ka dhona lau, jetë e me takë nëqët, pra ti di e misionin tanë, Ti Allah u dënjon që ta ka dhonë Ta ka dhonë për mu pregadit për akirat A muna fiku e ketë shpërdor dënjon Dhe zbukurot dhe e shohot me ta Dhe me ndonë se Allah u dënjon një ka dhonë për të zbukuru E qafiri qëlimi ati ashtë dënjoja Për arsije se me ndonë se Allah Ja ka dhonë dunjanë për të dëfru Jahja ibn Muadh Transmetohen nga i cili ka thonë E dunja ha mëru shëjton Men se kira min hafela Je fiku illa fi askeril mëuta Ka thonë dunjaja Ash alkoholi shëjtonit A i cili dehët me dunja Nuk i del e pime A vetëm këtë bat prej të vdekur dhe A i cili mashtrat me këtë dunja E dhe bat i dehër me këtë dunja Kja është alkohol i shejtanit, që e pimja nuk i del, vetëm a ditë kër të batë pishman. Transmeton Ibn Abasi cili ka thonë, ju të e bitë dunja ja u melkijame, në ditën e gjikimet, bjetë dunja ja, edhe batë me një fëfizionomi Allah uja ban, a gjuzun shëmta zërka, e ban një plak shtrig, e cila thotë Ibn Abasi, e një buha badine, e ban dunja në plak, E ban të keqe plak në ditën e gjikimit Thotë thajt e gjatë Moshe u au në këllkuha Me një përmje fizionomi të keqe Edhe i thotë Allahu sëpëhanë vëtala I thotë krijesave E tarefune hadihi Ape njëfni që këta Ato thoi Në u dhu billahi min marifet i hadhi Allahu në rujt As se njofmi as doj me njof Allahu i përgjigje dhe i thotë Hadhihit dunja letite na hartum alejha Kjo është dunjaja që jo in i therë vlavi me vlavi na therë për këta Biha të kata atum e lërham Për këtë shtrig jo i kin i ndërpre dhe in i ndërnu me parafisin e ju O biha të haset tëmë o të baghëll tëmë o ghtarërt tëmë Për këtë shtrig jo I keni gjilozu dhe i njënda dhe i një përqa Thumë me ju këdhefu bihafi gjëhenëm A të remorin këtë plakë, këtë dënjo dhe hedhin gjëhenëm Këta hedhin gjëhenëm, kjo dënjoja i këthetë Allah u thotë E i rabbi, e i në etbaji wa eshjai O zoti jam, ku i kam une ato gjëmatin tem Bema gjëmatin tem me meje Parasije se ato ka jetu për muhe Allah u atër i thotë Elhiku biha, atbaha ha, wa ashjaha Atere të shonja me veti gjemotin E dënyas Do të jen edhe me atan Gjennem Allah unaruit Pa atan ka thon një pojet Dhe me ketan insha Allah përfëndojnë Ja nefsu qad azifar rahilu Wa adhallek el khadbul gjelilu O ti njeri qarë koha mu largu prej kësaj dënjaje, edhe të kanë metën qërstje shumë të rana që të presin, fete e hebi ja nëfsu, lajë l'abbi kellë emelut t'awilu, prega ditu o t'i shpirt, dhe mos t'mashtrojnë shpresat e gjata, o letë të nzilën në bimenzilin, jenë sal khalile bi hil khalilu, dhe ti ki mes brit më një vend, që i shoku miku ka me arru miku në vetë, ولا يركبن عليك فيه من الثرى حمل ثقيل ذتي كيه مملو مد ترانزيس كيه منسي منجوا بري اساي كورن الفناء بنا جميعا فلا يبقى العزيز ولا الذليل krejtë për gjithë neve, afruën zhdukja dhe ndarja prej saj bote, s'ka me metë asaj qi ka kronkrenon këtë dunjo dhe asaj qi ka qenë i nënçmum, e lusë me Allahun subhanu wa tala qi krejtë besimtarë ta kënë për fundimin e mirë, dhe Allahu sholla na i banë prej atinve që e kënë anku i dezdekën për arsije se kja është treni cili në, në prëtë,